dalam salat ada yang disebut dengan wudu wudu ini ada yang zahir dan ada pula yang tak tampak yaitu batin yang zahirnya hadis riwayat Utsman bin Affan muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim lalu Utsman minta bawakan satu bejana air yang membawakan air tersebut adalah Humran Humran ini maula Utsman setelah dibawakan air lalu Utsman membasuh tangan dibasuhnya tangannya karena tangan yang kotor tak boleh mengena kepada air takut khawatir air itu bernajis lalu setelah tangan dibasuh lalu kemudian masukkannya ke dalam bejana dibasuhnya lah dimasukkan ke mulut dan berkumur-kumur dan istinsyak setelah itu barulah membasuh wajah tiga kali salasan sebutkan di sini salasan Waktu Rasala dia basuh wajahnya salasan. Wadai daihi ilal marafik salasan. Tangan sampai siku tiga. Masa Habiraksi dia usap kepalanya. Semua Rasala rijelehi dia basuh kakinya salasan. Miorarin tiga kali sampai ke mata kaki. Kemudian dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah bersabda. Apakah Rasulullah? Man tawadz anah hadha Siapa yang berwudu Seperti wudu'ku ini Suma salah raka'at ini Setelah itu salat dua raka'at La yuhadis fihima nafsah Tidak Makna kalau dibaca Secara -like di sini Tidak berbicara dalam diri Tak mungkin tak bicara dalam diri Karena setiap kita ini pasti ada lintasan dalam hati Makna tak bicara Dalam syarahnya maknanya Tak membicarakan urusan-urusan duniawi Makanya dianjurkan setelah berwudhu itu tidak ngobrol lagi. Kalaupun bicara, bicaranya masalah-masalah akhirat, masalah salat, masalah dzikir masalah dianjurkan tidak bersuara. Ghafirullahumma <t> taqaddama min zambih. Diampunkan Allah ta'ala. Bahkan ada satu hadis melarang orang setelah berwudhu itu jangan lagi melakukan tasbik Tashbik, misalnya wudhuknya di rumah, atau wudhuknya di tempat wudhuk, lalu menjelang naik ke atas, tasbik gini lalu kemudian mbunyi-bunyikan eh, dilarang apa sebab karena dianggap perbuatan isia-sia melalaikan melalaikan kepada Allah ta'ala kalau yang begini saja dapat dianggap melalaikan apalagi yang sampai habis wudhu masih sempat update status nah, jadi kalau bisa perkara-perkara urusan duniawi ini ya ditinggalkanlah. toh kita beberapa menit beberapa jam sudah habis jangan sampai untuk menjelang salat juga, nah, itu ini yang fisiknya, zahirnya. Jadi orang Islam itu paling tidak dia basuh tangan, wajah, kepala, telinga, kaki sehari semalam dia basuh lima kali itu minimalnya orang Islam. Paling tidak empat lah, mungkin ada yang tahan wuduknya dari maghrib sampai ke isya empat kali. Jadi kalau ada diperingati hari cuci tangan sedunia itu buat kata pepatah Melayu mengajar itik berenang orang Islam tak perlu diajar cuci tangan karena dia sudah bersih sejak 14 abad yang lalu sudah diajarkan sangat bersih kebersihan yang sempurna cuman orang barat baru tahu aja belakangan cuci tangan itu bermanfaat nanti 20 tahun lagi dia buatnya hari cebok sedunia hmm, dia baru tahu zaman sekarang dia masih belum cebok lagi itu dia paham saya hari seminggu yang lalu di Hotel Furaya menyampaikan bersama dinas kesehatan dua dokter tentang kesehatan lalu saya dari aspek agamanya perilaku hidup bersih bagi seorang muslim saya bilang saya hanya menunjukkan dalil-dalilnya, orang Islam tak perlu digurui tentang kebersihan orang Islam orang yang paling bersih segala aspek, tapi wuduk tak hanya ada zahir wuduk juga mengandung makna ada uh, unsur ada unsur batinnya maka kalau kita lihat dalam batin setelah zahir ada makna batin batinnya ketika orang berkumur-kumur dia masukkan air ke hidung keluar dosanya dari mulut dan hidung dosa yang paling banyak di mulut karena lidah ini tak berhenti berbicara kalau bapak ibu pergi menengok tahanan LP di LP dekat PMC itu penjara cuman satu dinding. Cuman satu jeruji besinya. Tapi lidah diciptakan Allah dua jeruji besinya. Satu gigi, satu bibir. Dua jerujinya tapi lidah tetap juga selalu bolos keluar. Karena sipirnya mengantuk. Lalai. Oleh sebab itu bagaimana membersikannya dicuci. Dan wudu jadi ada makna batin di dalam ketika dia basuh wajahnya, keluar dosanya dari wajahnya, hingga dari kelopak mata karena mata ini keluar dari kelopak mata, bersih apalagi zaman, zaman Nabi Muhammad perempuan itu yang nampak biji matanya zaman sekarang biji matanya tertutup pakai kaca mata hitam yang lain terbuka dan kan terbalik kebalikannya justru terjadi zaman sekarang zaman dulu dia bercadar, matanya nampak zaman sekarang matanya yang tertutup det er ikke det. Det er ikke tangan Det er ikke det. Det er ikke det. Det er dari det. dari er ikke det. Det er ikke det. Det er ikke det. Det er ikke det. Det er ikke det. Det dari ikke det. Dari, dari bawah kuku det. Salat dan langkahnya ke masjid dihitung sebagai amal tambahan Setelah itu dia pun berdoa Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'anni minat tawabin Maja'anni minal mutatahhirin Maja'anni min ibadika salihin Jadi ada unsur aspek fisik Dan ada aspek non fisik di dalam wudhu Setelah dia bersih Barulah dia salat Mengapa di dalam doanya dia minta Minat tawabin bertawabat Ya mungkin banyak silap salah Minal muttaqhirin dia sedang bersuci, suci fisik dan mental. Wajah Min ibadik asalihin jadikan aku hamba-hamba Allah yang saleh. Kenapa dia minta jadikan hamba Allah yang saleh supaya dia dapat doa orang yang solat karena dalam solat ada salam untuk orang yang saleh. Wassalamu alaikum waalaikumussalamu alaikum ayuhan Nabiwa rahmatullah berkata keselamatan rahmat dan berkah semoga tercurah untuk engkau wahai Rasulullah. Tapi ada untuk orang saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan semoga tercurah untuk kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Maka orang yang berwuduk tadi berdoa dia dapat itu. Kenapa? Karena dia baru saja memohon, minta dijadikan hamba Allah yang saleh. Masya Allah. Korelasi antara doa wuduk dengan doa dalam salat,